Psalmul 8. Doamne, Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri, din gura prunciilor și celor ce sug ai săvârșit laudă pentru vrășmașii Tăi, ca să amuțești pe vrășmaș și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucru mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că-ți amintește de el? Sau fiul omului că pe el? Micșoratul ei pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui, oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeu nostru! Cât de minunat este numele Tău în tot pământul!